János Vitéznek volt útjában két társa. Egyik a búbánat, amely szívét rákta, Másik a kardja volt, bedugva hüvelybe, Ezt a törökvértől rosda emésztette. Bizonytalan úton ezekkel vándorolt. Már sokszor telt s fogyott a változékony hold. Sváltott a téli föld szép tavaszi ruhát, mikor így szólítál meg bánatát. Mikor unod már meg örökös munkádat, te a kínozásban telhetetlen bánat? Ha nem tudsz megölni, ne gyötörj hiába! más hova, tán akadsz jobb tanyára. Látom, nem te vagy az ki nekem halálthoz. Látom, a halálért kell fordulnom máshoz. Máshoz fordulok hát, ti viszont Ó, hajtott halálom, tánti meghozzátok. Ezeket gondolta, és elhagyta bánatát. Ez szívéhez vissza most már csak néha szállt, hanem ismét eltűnt, mert be volt az zárva, s csak egy köncsepet tett szeme pillájára. Utóbb a könnyel is végképp számot vetett. Csupán magát vitte a megunt életet. Vitte, vitte, vitte egy sötét erdőbe. Ott szekeret látott, amint belelépe. Fazekasé volt a szekér, melyet látott. Kereke tengeig a nagy sárba vágott. Ütötte lovait a fazekas szegény. A szekér azt mondta, nem mozdulok bizén. Adj Isten jó napot, szólott János vitéz. A fazekas rútul a szeme közé néz, s nagy bosszankodással ím ezeket mondja. Nem nekem, van biz az ördögnek jó napja. Berosz vagyunk, felelt neki János. Hogy ne, mikor ez az út olyan posványos, nógatom lovamat már reggeltől kezdve. De csak úgy van, mintha le volna enyvezve. Segíthetünk azon, de mondja megken csak, Ezen az úton itt vajon hova jutnak? Kérdély János vitéz egy útra mutatva, Mely az erdőt jobbra végighasította. Ezen az úton itt? ezt erre ne menjen? Nem mondok egyebet? Oda veszkülönben. Óriások lakják ott azt a vidéket. Nem jött ki még onnan, aki oda lépett. Felelt János vitéz. Bízzak end azt csak rám. Mostan a szekérhez lássunk egymás után. Így szólott. Aztán a végét megkapta. S csak tréfa módra. A sárból kiragadta. Volt a fazekasnak jó nagy szeme szája, De mégis kicsiny volt az álmélkodásra, Amire föleszmélt, hogy köszönjön szépen. János Vitéz már jól benyárt az erdőben. János Vitéz ment, És elért nem sokára az óriás földnek félelmes tájára. Egy vágtató patak folyt a határ mellett, hanem folyónak is jóformán beillett. A pataknál állt az óriás föld csősze. Mikor János vitéz a szemébe néze, oly magasra kellett emelnie fejét, mintha nézné, hol mi toronynak tetejét. Óriások csősze őt érkezni látta s mintha mennykő volna, így dörgött Reája. Ha jól látom, ott a fűben ember mozog, talpam úgyis viszket, várj, majd rádgázolok. De az óriás, amint rálépett volna, János feje fölött kardját föltartotta. Belelépett a nagy kamasz, és elbődült, s hogy lábát felkapta, a patakba szédült. Éppen úgy esett ez, amint csak kívántam. János vitéznek ez járt gondolatában. Amint ezt gondolta, szaladni is kezdett, s az óriás felett átmente a vizet. Az óriás még föl nem tápászkodhatott, amint János Vitéz, a túlpartra jutott, átjutott, és neki suhintva szabjáját. Végig a csősz nyaka Nem kelt föl többé az óriások csősze, Hogy a rábízott tájt őrző szemmel nézze. Napfogyatkozás jött szeme világára, melynek elmúlását hasztalanul várta. Keresztül futott a patak vize testén, veres lett hullám a vértől befestetvén. Hát Jánost mérte? Szerencse vagy ínség? Majd meghalljuk azt is. Várjunk csak kicsinnyéig.